InterCOP enbidasoren bi aldeetako kooperatiben arteko topak eta pasazen ostiralean iragantzen. Parte hartzailean artean, BDS-COP, labore txingudi, iritikat, larrunkop, bipardo, bidazi, ziklart eta borderline besteak beste. Itzordu honen helburua... Bidasoa inguru honetan diren kooperatiba ezberdinen arteko ezagutza sustatzea eta etorkizunean lankidetza proiektu haman komunak sortzea Intercop topaketan izango diren eta Mikel Valero BDSKopeko kidearekin itzen genuen. Bueno, ba, lau eragile bildugera, em, mugaren bi aldetakoak, BDSKope, Ekonomia Sozialera Aldatzaieko enpresen sarea, Endaiako udala eta bereziki laneko espazioa E, ekinzaietza soziala sustatzen duen programa eragilea Eta ez baitare baitare ekinzaietza e, laguntzeko programa eta kooperatiba dena ez. Hoien artean ikusten genuen azkenean e, bi aldetan bagaudela nolabai eta hasiera batean ekintzaileak laguntzen proiektu dezberdinak martxan jartzen eta askotan ez dela ematen bi alden arteko e, elkarrezagutza bat. E, bai gugeo egiten duguna eta are gehiagoa indik ekintzaileak eta martxan jartzen ari diren proiektuak askotan zentzu berdinean dihoaztela, baina e, e, ez garela, ez direla elkarrezagutzen eta are gutxiago elkarlana ba txikia izaten da tamales, ez? Orduan gaur or, or, bi ziren gaurko bata bi aldetako ekintzaileak eta proiektuak elkarrezagutzia eta bigarrena ba alzen ehnean olden martxan jartzea elkarran proiektu txikiak edo Bi mai inguru antolatu dituzte, lehena elikagaien zuberautzaren inguruan, eta bikarri arte eta kultura jarduren inguruko kooperativekin. Arturo Bilanoeba, Larrunkope eta Bibardo kooperatibako kidea. E, Aurenda bi urte ez ginen horrela, baina gaur egun badira kontsumitzaileon kooperatibak, E, urruñan eta Urruñako larrun kopekok e, unda familia garenok, bagoaz, e, ziburun e, sortzera antzeko beste bat, eta alburua da inguruko herrietan ere berdin hendaian berdin, unda berroita e, dira endaia kopen, horaintxe e, sortuko da hor irunen e, labore txingudi eta esplodezagun eritziko ere laulako kopurutara bidazi da, beran, berrun familiekin hori hartzunen sortzirun familia dira, beraz, denun artean mila bostun behimila familia ezaten algira eta hori da, hau da, uain handi bat bat e, e, e, zabalduko dena ja da hori orain da bihurtasistitzen ezena hor da eta beharra da deon artean saretzeko e, e, eta epatzen igarena da e, zentro logistiko bat zergatik ez hemen hendaian bertan e, edabate estrategikoa delako hau. etorkizunari begira oarzo bidasoa eta bortziretako eskualdetan antolatuak diren elkarte eta kooperativen arteko proiektu amakobunak sortzeko helburua dutela adirazitute